Kapitola 109. Barbaři a šílenci Popravdě, nic jsem si nepřál víc, než vrátit se do Severenu. Chtěl jsem zase spát v posteli a užívat si Majelvi přízně, dokud máme zásluhy čerstvě v paměti. Chtěl jsem najít Denu a všechno mezi námi napravit. Ale tempy se dostal do potíží, protože mě učil. Nemohl jsem jen tak utéct a nechat ho a tím čelí sám. Navíc tam mi řekl, že Dena už se Severenu odešla. I když jsem na to ani tak moc nepotřeboval jasnovit se fale. Byl jsem pryč celý měsíc a Dena nikdy nebyla ten typ, který si nechá pod nohama narůst trávu. Takže příštího rána se naše skupina rozdělila. Dedan, Hespe a Martin vyrážili na jih do Severenu, aby podali hlášení Majerovi a vybrali náš plat. Tempy a já jsme mířili k severovýchodu, k bouřné stěně a Ademre. Určitě nechceš, abych mu tu skřínku vzal? zeptal se Dedan už po páté. Slíbil se Majerovi, že mu peníze dopravím osobně, zalhal jsem, ale opravdu potřebuju, abys mu předal tohle. Podal jsem u rostlému želtnéři dopis, který jsem napsal večer. Vysvětluju tam, proč jsem tě musel jmenovat velitelem skupiny. Zazubil jsem se. Třeba za to dostaneš nějakou prémii. Vedan se důležitě nafoukl a převzal dopis. Martin, který postával opodál, vydal zvuk, jenž mohl být kašlem. Během našeho společného putování se mi podařilo vymámit z Tempyho několik informací. Konečně jsem se dozvěděl, že někdo v jeho společenském postavení si nejprve musí vyžadat povolení, než si vezme vlastního žáka. Věc ještě komplikovala skutečnost, že jsem byl cizinec. Barbar. Když Tempy začal učit někoho jako já, zřejmě se dopustil vážnějšího prohřešku než pouhého porušení zvyku. Porušil jakousi dohodu se svým vlastním učitelem i se svým lidem. Bude se konat nějaký soud? Zeptal jsem se. Zavrtěl hlavou. Žádný soud. Šehin mi položí otázky. Já řeknu. Viděl jsem, že kvot je z dobrého železa, které leží ladem. Je z letany. Potřebuje letany na své cestě. Pokývil na mě. Šehin se tě bude ptát na letany, aby poznala, jestli jsem viděl správně. Šahin rozhodne, jestli jsi železo, které si zaslouží vykovat. Zakroužil ruku v gestu pro nesvůj. A co bude, když se ukáže, že nejsem? S tebou? Nejistota. Se mnou? Odříznou mě. Odříznou? Zeptal jsem se a doufali jsem, že se mílím. Zvedl ruku a zavrtěl prsty. Adem. Sevřel ruku v pěst a potřásl jí. Ademr. Pak otevřel dlaň a dotkl se malíčku. Tempy. Dotkl se ostatních prstů. Přítel. Bratr. Matka. Ukázal na palec. Šehin. Naznačil useknutí malíčku, pak jako by ho zahodil. Odříznutý. Takže žádná poprava, ale vyhnanství. Začal jsem dýchat volněji, dokud jsem nepohlédl do tempiho bledých očí. Na okamžik jsem zahlédl v jeho dokonale vyrovnané masce prasklinu a pod ní pravdu. Smrt by pro něj byla menším trestem než vyhnání. Byl vyděšený. Mal se právě tak, jako kdokoliv jiný. Shodli jsme se, že nejlepší bude, když se během naší pouti do HARTu zcela svěřím tempiho rukám. Měl jsem přibližně 15 dní, abych to, co jsem uměl, vybrousil do dokonalého lesku. A doufal, že udělám dobrý dojem na tempy ho nadřízené. Než jsme příští den začali, nařídil mi tempy odložit šáhal. Neochotně jsem poslechl. Plášť se složil do překvapivě malého balíčku, který jsem snadno nadspal do tlumoku. Rychlost, kterou tempy nasadil, byla zničující. Na úvod jsme provedli protahovací cvičení, které jsem sledoval už mnohokrát. Potom jsme místo obvyklé rázné chůze hodinu běželi. Pak jsme prošli ketan a tempy mi nekonečna opravoval chyby. Pak jsme míli pochodovali. Nakonec jsme si sedli a probírali letany. Skutečnost, že tyto debaty probíhaly v ademštině, mou situaci právě neulehčila, ale shodli jsme se i v tom, že bych se měl do jejich jazyka ponořit, abych dokázal mluvit jako civilizovaný člověk, až dorazíme do Hartu. Jaký je smysl letany? Zeptal se Tempy. Aby nám ukázalo cestu, po níž se máme dát? Ne, řekl Temby přísně. Letany není cesta. Tak jaký je tedy smysl letany, Tempy? Aby nás vedlo při našich činech. následuješ-li letany jednáš správně. A to snad není cesta? Ne. Letany nám pomáhá cestu volit. Potom jsme celý cyklus opakovali. Hodina běhu, ketan, míle chůze, debata. Trvalo to asi dvě hodiny a když jsme skončili s krátkou diskuzí, začali jsme na novo. V jedné chvíli našeho rozhovoru jsem začal dělat gesto pro slabý výraz, ale tempe mi přidrželo ruku a zarazil mě. Když hovoříme o Letany, Nemáš nic takového dělat. Levou rukou rychle předvedl vzrušení, popření a pár dalších gest, která jsem nepoznalo. Proč? Tempy se na chluku zamyslelo. Když mluvíš o letany, nemělo by to vycházet odtud, poklepal mi na hlavu. Ani odtud. Poklepal mi na hruď v místě srdce a přejel mi prsty dolů po levé ruce. Pravá znalost letany žije hlouběji. Tady. Žouchl mě pod pupkem. Musíš mluvit tady odtud, bez přemýšlení. Jak jsme pokračovali v cestě, pomalu jsem začal chápat nevyslovená pravidla našich debat. Jejich záměrem nebylo jen mě naučit letany, Měly odhalit, jak hluboko do mě letany zapustilo kořeny. To znamená, že otázky musely být zodpovězeny rychle, bez obvyklých odmlk, jimiž se běžně vyznačovala ademská konverzace. Člověk neměl dávat promyšlené odpovědi, ale vážně míněné. Pokud jste letany správně rozuměli, projevilo se to v odpovědích. Běh ketan, huze, rozhovor. Před polední přestávkou jsme tento cyklus dokončili třikrát. Šest hodin. Byl jsem úplně propocený a napůl přesvědčen, že umřu. Po hodině na odpočinek a jídlo jsme zase vyrazili. Stačili jsme provést další tři cykly, než jsme zastavili na noc. U tábořili jsme se u kraje silnice. Večeře jsem snědl už v polospánku, rozložil si deku a zabalil se do šáhalu. Byl jsem tak vyčerpaný, že mi připadalo měkký jako přiklívka z prachového peří. Uprostřed noci mě tempy probudil. Jakási má zvířecí část ho za to nenáviděla, ale jakmile jsem se pohnul, pochopil jsem, že je to nutné. Tělo jsem měl stuhlé a rozbolavělé, ale pomalé, známé pohyby ketanu mi pomohly uvolnit napjaté svaly. Pak mě přiměl k protažení a napití a poté jsem prospal zbytek noci, jako když mě hodí do vody. Druhý den byl horší. I loutna, pevně přivázaná na zádech, mi připadala jako břemeno. Meč, který jsem ani neuměl používat, mě tloukl do boku. Tlumok byl těžký jako mlínský kámen a já trpce litoval, že jsem Dedanovi Majerovu skříňku nepředal. Svaly jsem měl gumové a neposlušné a když jsme běželi, dech mě pálil v krku. Chvíle, když jsme s tempem diskutovali o letany, byli jediným odpočinkem a zdály se mi zoufale krátké. Mysl jako by mi prokluzovala večerpáním a musel jsem sebrat všechny síly, abych si uspořádal myšlenky a dával správné odpovědi. Stejně ho rozčelovali. Čas od času zakroutil hlavu a vysvětloval mi, jak se mílím. Nakonec jsem snahu o správnost vzdal. Byl jsem příliš unavený, abych si s tím dělal starosti. Přestal jsem se snažit o soustředění a jen jsem se těšil z chvilky odpočinku. Spolověnej jsem si ani nedokázal zapamatovat, což jsem právě řekl, ale tempejmu se k podivu právě tyhle odpovědi zamlouvali víc. To bylo požehnání. Když se mu odpovědi líbily, diskuze trvaly déle a já mohl déle odpočívat. Třetího dne jsem se cítil znatelně lépe. Svaly už mě tolik nebolely. Dýchalo se mi lehčeji. Hlavu jsem měl čistou a lehkou jako list vznášející se ve větru. V tomto rozpoložení mi odpovědi splývaly z jazyka snadno jako zpěv. Běh, ketan, chůze, diskuze. Trojí opakování. Potom, právě když jsme cvičili ke u cesty, jsem se zhroutil. Tempy mě pozorně sledoval a chytil mě, než jsem dopadl na zem. Můj svět se několik minut vtočil v závratí, než jsem si uvědomil, že ležíme ve stínu pod stromem u cesty. Tempy mě tam musel donést. Přidržel mi koženou láhev s vodou. Pij. Pomyšlení na vodu mě nijak nelákalo, ale poslušně jsem si nabral do úst. Omlouvám se, tempy. potřásl hlavou. Došel zdaleko, než si padl, nestěžoval sis. Ukázalo jsi si, že tvá mysl je silnější než tělo. To je dobře. Když mysl ovládá tělo, je to podle letany. Ale své meze je také letany. Je lepší zastavit se, když musíš, než běžet, dokud nepadneš. Leda by byl pád tím, co vyžaduje letany, řekl jsem bez přemýšlení. Hlavu jsem měl lehkou jako list ve větru. Věnoval mi svůj vzácný úsměv. Ano, začínáš vidět. Oplatilo jsem mu úsměv. Začínáš mluvit dobře a tursky, tempy. Tempy zamžikalo. Obavy. Mluvíme mým jazykem, ne tvým. Já přece nemluvím. Začal jsem namítat, ale přitom jsem poslouchal, co říkám. Seopatejas. Na okamžik se mi zatočila hlava. Napíjí se ještě, pobydl mě tempy a i když jeho hlas i tvář zůstávaly bez výrazu, pochopil jsem, že si o mě dělá starosti. Znovu jsem upil, abych ho uklidnil. Potom mé tělo najednou zjistilo, že je vodu potřebuje, dostal jsem velkou žízeň a vypil jsem několik dlouhých doušků. Zarazil jsem se včas, abych to nepřehnal, a nerazbolelo mě břicho. Tempy přikývl. Souhlas. Takže mluvím dobře? Zeptal jsem se, abych zapomněl na žízeň. Mluvíš dobře na dítě. Velmi dobře na Barbara. Jen tak dobře? Podím nesprávně slova? Moc se dotýkáš očí. Vykulil vlastní oči a upřeně je zabodl do mých. Tvá slova jsou správná, ale jednoduchá. Tak mě musíš naučit víc slov. Potřásal hlavou. Vážně. Už znáš slov až moc. Až moc? Tempy, vždyť jsem se jich naučil jen pár. Nejde o slova, ale jejich použití. Vyjadrovat se v ademštině je umění. Někteří dokážou říct mnoho jediným slovem. Šahin to umí. Takoví lidé něco řeknou jedním dechem a ostatní v tom najdou smysl na celý rok. Jemná výtka. Často říkáš víc, než je třeba. Neměl bys mluvit adensky, jako zpíváš atursky. Sto slov o ocenění ženy. Příliš mnoho. My mluvíme méně. Tak když potkám ženu, měl bych prostě říct, jsi krásná? Tempy odmítavě zakroutil hlavou. Ne, měl bys říct jen krásná a nechat na ženě, ať si sama vybere, co měl na mysli. Není to... Neznal jsem výraz sporu neurčité, nejasné, a musel jsem začít znovu, abych vyjádřil svůj názor. Nevede to ke zmatkům? Vede to k zamýšlení, pravil přísně. Je to křehká věc. Na to bys měl vždycky myslet, když mluvíš. Nemluvit příliš. Nesouhlas. Je to. Zarazil se, hledalo slovo. Neslušné? Zápor. Marnost. Přijdu do Severnu a tam někteří lidé páchnou. Jiní ne. Obojí jsou lidé, ale ti, kdo nepáchnou, mají úroveň. Dvěma prsty mi poklepal na hruď. Nejsi pasák kos, jsi student letany. Můj žák. Měl bych hovořit jako člověk, který má úroveň. Ale co srozumitelnost? Co když stavíš most? Má mnoho částí. Všechny musí být vysloveny zřetelně. Ovšem, přisvědčil Tempy, souhlas. Někdy, ale v mnoha věcech, v těch důležitých, je lepší jemnost. Méně je lépe. Natáhl ruku a pevně mě uchopil za rameno. Pak vzhlédl, podíval se mi do očí a chvíli tak vydržel. To u něj byla vzácnost. Slabě, mírně se pousmál. Hrdý, řekl. Větek dne jsme strávili odpočínkem. Ušli jsme pár mil, zatvěčili ketan, probrali letany, pak jsme pokračovali v chůzi. Večerech jsme se zastavili v hostinci u silnice, já se najedl za tři a padl do postele, ještě než slunce zapadlo. Příštího dne jsme se vrátili k našim cyklům, ale zpočátku jen dvěma do oběda a dvěma po něm. Tělo mě pálelo a bolelo, ale už jsem neblouznil večerpáním. Naštěstí jsem s nebatrným mentálním úsilím dokázal sklouznout do té zvláštní předjímající nálady, níž jsem tempy mu odpovídal předešlého dne. Během následujících dnů jsem ten zvláštní stav mysli začal nazývat výřící list. Připomínal mi vzdáleného bratrance srdce z kamene, mentálního cvičení, které jsem se naučil už tak dávno. To jest, podobnost mezi těmi dvěma stavy byla na pohled malá. Srdce z kamene byla praktická pomůcka. Odbourávalo emoce a pomáhalo k zaměření mysli. Znáseb s ním dosáhlo rozčipení mysli na oddělené části nebo udržení potřebného alar. Na druhé straně, vířící list se zdal celkem k ničemu. Šlo o uvolnění, při němž se mysl vyjasnila a vyprázdnila a potom si nevznášila a převalovala od jedné věci ke druhé. Ale kromě toho, že mi pomáhal vytáhnout odnikud odpovědi odpovědí na jeho otázky, neměl zdánlivě žádnou cenu. Byla to duševní obdoba karetního triku. Osmého dne cesty už mě tělo nebolelo v jednom kuse. Tehdy ten by přidal něco nového. Po provedení k jsme spolu zápasili. Bylo to kruté, protože právě tehdy jsem býval nejvíc unaven. Ale po zápase jsme se vždy usadili, odpočívali a probírali letany. Proč se dnes při boji usmíval, zeptal se jednou tempi. Protože jsem byl šťastný. Ten zápas se ti líbil? Ano. Ten by teď vyzařoval nelibost. To není podle letany. Před následující otázkou jsem se zamyslel. Může člověka boj těšit? Ne. Potěšení ti přináší správné jednání a následování letany. A když jednání podle letany vyžaduje boj, nemám z něj mít potěšení? Ne, máš se těšit z následování Letany. Když bojuješ dobře, můžeš být hrdý na to, že se ti daří vykonávat dobře správnou věc. Boj samotný znamená jen povinnost a smutek. Jen barbaři a blázni mají rádi boj. Každý, kdo si oblíbil boj pro boj samotný, Letany odhodil. 11. dne mi Tempy ukázal, jak zapojit meč do cvičení ketanu. První, co jsem poznal, bylo, jak rychle se meč stane těžkým jako olovo, když se drží nataženou paží. Se cvičnými zápasy a ještě s přidáním meče se každý z našich cyklů protáhl na dvě a půl hodiny. Pořád jsme však dodržovali denní rozvrh. Tři cykly před obědem, tři po něm. Celkem 15 hodin. Cítil jsem, jak se mé tělo zoceluje a stává se stejně štíhlým jako tempiho. Tak jsme běželi, já se učil a Hayert se blížil.